2 augusti 2020. Två killar blev beskjutna vid McDonald's i Hallunda, men 12 Adriana träffas av skotten och dör. Chockelpen trycker förståret och jag ringde ambulansen. De riktiga måltavlorna börjar snabbt planera sin hämnd. De vill dadda dem snabbt, de kommer inte få någon ro för de personerna är döda. Petri Krim om hämndskjutningen efter mordet på Adriana och hur barndomsvännerna blev dödsfiender. Jag heter Mariela Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. Välkomna till ett nytt Petri Krim. De senaste två veckorna har vi följt skjutningarna och sprängningarna i Stockholmsområdet och tittat närmare på framförallt konflikten mellan den så kallade Räven och Dalernätverket. Och förra veckan så berättade vi om mordet i Skogås på en 15-årig kille. Och i helgen så häktades ytterligare två tonåringar misstänkta för inblandning i det mordet. Den som misstänks för själva mordet är en annan 15-årig kille. Och vi kan också säga att två personer häktats –för inblandning i mordet är huvudstad i januari. Ingen av dem är dock misstänkta för själva mordet. Och vi kommer såklart fortsätta att följa det som händer kring våldsvågen i Stockholm. Men i dagens avsnitt ska vi fokusera på en annan uppmärksammad händelse– –nämligen hämnden efter mordet på tolvåriga Adriana sommaren 2020. För precis som vi ser nu under våldsvågen i Stockholm där en händelse ofta föder en händ på händ på händ så ledde ju det mordet också till nya mordplaner. Vi har gjort flera avsnitt tidigare om mordet på Adriana både om mordet och korta avsnitt om åtalet. Men det här avsnittet kommer att handla om måltavlornas hämnd, det som hände någon månad efter skotten på McDonalds parkeringen i Hallunda. Ja, för nyligen så dömdes åtta personer till långa fängelsestraff- för en händskjutning i Vällingby- och mordplaner efter mordet på Adriana. Två av dem som nu dömts- är de som pekats ut som de egentliga måltavlarna för den där skottlossningen- där personer i en vit bil sköt vilt omkring sig- och där Adriana kom emellan. Och samtidigt så är de två- Målsägande, alltså brottsoffer, tillsammans med flera andra i den rättegång som just nu pågår mot dem som misstänks för att ha mördat Adriana. Och förutom de här två killarna så dömdes sex andra personer för inblandning i den här hämndskjutningen. En av dem som dömdes till nästan sju års fängelse, han är fortfarande på fri fot efter att tingsrätten släppt honom ur häktet. Och det ska vi gå närmare in på hur det är möjligt. Ja, och vi ska också prata om hur och varför de gamla barndomsvännerna från Norsborg blev dödsfiender. Det här är ett åtal och en dom som till stora delar bygger på bevisning från krypterade Sky-ICC-chattar. Där har man kunnat följa planeringen för både den här skjutningen och sen också som det aldrig blir något av. Och att så mycket av bevisningen bygger på just Sky ställde till det under rättegången när fler chattar kom in. Rättegången pausades nämligen och eftersom de här chattarna dröjde så länge så fick man till slut ta om hela rättegången. Men vi ska ta det här från början. Det är den 2 augusti 2020 och sommarlovet pågår för fullt. Sent en natt bestämmer sig 12-årig Adriana för att möta upp några vänner vid McDonalds på en rastplats i Hallunda i Botkyrka. Två personer som vi kan kalla Josef och Thomas är också där och äter hamburgare den där natten. De har skyddsvästar på sig. Klockan 03.24 kör en vit Audi in på parkeringen. Ropar på Josef att komma närmare. Och han går dit först men sen så tar de upp ett vapen och börjar skjuta. Vi hade beställt våra mat. Vi parkerade i bilen. Vi satt och kökade, Vi gick ut och tog en cigarett. Så började skjuta. skjutas. Det är Tamas som berättar under rättegången. Han får frågan från åklagaren om var skotten kom ifrån. Jag såg inte vart. Så jag tittar inte direkt in mot skotten. Helt ärligt, jag valde att springa. Mm. Så jag vände mig om och tittade. Ja, där kommer skotten ifrån. Josef och Tamas springer åt olika håll. Josef berättar. Jag ser ingenting. Jag, ser. jag... jag såg att alltså... eller maskerade. Jag hade bara en massa skott. Jag reagerar inte. Och så är jag reagerade jag när jag hade skott fått jag började springa. Så jag var väldigt chockad, jag var rädd. Jag hade massor massa öga smällar. Jag sprang, jag ville bara springa. Josef tar skydd från skotten och försöker hoppa in i McDonalds drive-thru-lucka. Men det går inte eftersom den är stängd. Tammas fortsätter. Nej, eh, skydds fortfarande och sen det kommer lite mer salvor efteråt. Sen när det slutar skjuta så ställer jag mig upp och går tillbaka. Och... Då träffade vi lilla flickan som låg Det hela är över på någon minut. Den vita bilen kör snabbt därifrån och ut på E4. Och då märker Tamas att Adriana träffats av skotten- och han försöker rädda hennes liv. Jag försöker hjälpa henne, trycker för svaret- och jag ringer ambulansen. Och I samtalet med SOS Alarm så vädjar han i panik- att de måste skynda sig. När de första poliserna kommer till McDonalds ser man Thomas och Josef på polisernas kroppskameror. Från filmer lite senare under natten ser man att Thomas och Josef fått sällskap av vänner och de stannar där fram till morgonen. Och poliserna de känner igen Josef och Thomas som gängkriminella från området. Ja, Adriana är alltså inte måltavla när hon träffas av skotten. Och Josef och Tammas, är mycket chockade över det som har hänt. Det hörs både i Tammas larmsamtal och det kommer också fram- när polisen senare får tag i deras skychattar från den här kvällen. Och när Josef senare grips så hör han Adriana som bakgrundsbild- på sin mobiltelefon. Hans advokat, Filip Predin. Det finns en kriminell miljö, en subkultur och- eh... Man kan väl konstatera att i det här fallet så, så tror jag att hela den kulturen också står, står bakom att det här eh, var fluktansvärt. Det här får inte hända. Eh, så att, det, det är en spekulation men, men eh, eh, hon blev ju skjuten istället för honom kan man ju spekulera om. Enligt polisen är Josef alltså en av måltavlarna för skjutningen vilket han inte håller med om. Jag var väldigt rädd den perioden för... Det avlossades i skott såklart så jag tänker, jag har inte mig i sådana miljöer så jag var väldigt rädd. Mm. Sen efter, alltså några månader efter, eller av ja, en tid så kan jag att jag inte var mot tavlan för den här händelsen. Jag var vid fel plats, vid fel tillfälle. Men förutom att vara chockad över det som hänt så började Josef och Tamma snabbt planera för att hämnas. På de som de tror satt i bilen och sköt Adriana. I Arnell är kammaråklagare och, och har varit förundersökningsledare i utredningen. Redan under natten när skjutningen har skett eh, så är båda de här två personerna kvar på platsen. De blir förhörda av polis. Eh, och sen så kommer det en, eh, även flera eh, av deras vänner till platsen där under natten. Eh, som senare då är med i chattarna och eh, kommunicerar om de här brotten som de vill begå mot de här eh, personerna som de uppfattar är de som skjuter vid tillfället. Några dagar efter mordet ringer någon som vill vara anonym till polisen och pekar ut tre personer som gärningsmän. Det är han som har suttit i och var hon som finns det en annan person som är Men Men vänta, han hade avloppat också, Karin. Ja, det är nog Ja. Vem mer av Vad ska du få? Polisen tror att det är Josef som ringer och de tycker att tipset är intressant. Vi kommer återkomma till det här senare. De är väldigt tydliga, i chattarna, vad, vad det är de vill göra. Att de här personerna ska dödas och att eh, de vill döda dem snabbt. De kommer inte få någon ro för en... Eh, de personerna är döda. Josef och Tamas skriver med sina vänner i den krypterade chatttjänsten Sky ICC efter mordet på Adriana. Där skriver de vilka som de vill hämnas på, berättar åklagaren i Darnell. Under den månaden skulle jag säga att det är intensiva mordplaner som pågår. Ehm, och, ehm, ja, man förbereder helt enkelt hur det här ska gå till. Ehm, man ska skaffa skytt där man ska skaffa ett ställe att vara på, ett så kallat tryckers. Man ska skaffa vapen, bilar. Ja, man planerar gärningen helt enkelt. man ska även då, En av de viktigaste delarna i den här planeringen är att man ska ordna någon som kan vara med och gå vid tillfället, då, alltså lura de här personerna till platsen. I chatterna så kan man se en beslutsamhet och närmast besatthet om att hämnas. Redan samma natt som skottlossningen vid McDonalds i Hallunda så skriver de måste ta fram de där horbarnen och knulla de bror. De ska få smaka wallad. De är horungar. Och några dagar senare den 6 augusti skriver Josef Horungen kunde ha släckt mig nu. Kan inte förstå det. Kallekulorna ekar fortfarande i mitt huvud. I skychattarna skickar de bilder på dem som de vill hämnas mot och de kartlägger dem. De som de vill hämnas mot är samma killar som nämns i det anonyma tipssamtalet till polisen. Och de är beredda att betala mycket för den här hämnden. Josef skriver i chatten om en belöning på en och halv miljon. I chattarna står det citat Bror, som sagt, en kanin till han som tar han, en halv kanin till han som serverar han. Ja, det är fler inblandade än bara Josef och Tammas nu, för de vill ju ha hjälp att utföra sina planer. Elin Lodén är utredare på grova brott i Stockholms syd. Olika personer har bidragit med olika saker, ehm, bland annat tagit reda på information om de här målsägandena, skickat information om deras bilar till exempel, ha haft koll på dem på sociala medier och sen även varit i kontakt med andra personer som verkar ha varit i kontakt med målsägandena. Några veckor senare har de fått tag i en goare, alltså någon som ska lura fram de tre personer som man vill skjuta. De skriver goen är klar och en kväll är det dags. Planen är att goarna ska locka de tre personerna till platsen för att hämta en skyddsväst och väl där ska man skjuta de tre som man tror avlossade skotten på McDonalds-parkeringen i Hallunda. Det är den 7 september 2020 och i Vällingby i västra Stockholm har en kvinna som vi kan kalla Aisha precis somnat när hon nattat sina barn. Vi har bytt ut hennes röst. Min son, han som är äldre, han var i sitt rum. Han hade somnat och jag och de två andra ungarna, de hade somnat och jag hade somnat också. Plötsligt vaknar Aisha av höga smällar. Jag hörde skjutning i sömnen så jag var tvungen att vakna. Jag satt mig i sängen och jag lyssnade och jag var rädd. Men jag tänkte inte att det var så nära. Jag trodde kanske det var någonstans i grimsta, men inte här. Och efter jag hörde skjutningen, jag bad till Gud. Aisha försöker somna om men det är svårt. Efter ett tag kommer Aishas man hem och han börjar ropa på Aisha. Vet du att det var en skjutning här och det kom in i fönstret? Så jag var, jag var tvungen att vakna. Jag, jag var rädd, jag hörde men, men jag visste inte att det var så nära. Och när Aisha kommer ut i vardagsrummet så ligger det glaskross på golvet vid fönstret. Persiennerna och glaset är sönder. En kula har gått in genom fönstret, studsat mot taket, gått vidare genom väggen i vardagsrummet, in till ett sovrum och vidare in i ett förråd. Sen verkar kulan ha fastnat där i väggen. Aisha blev chockad när hon insåg vad som hade kunnat hända om hon suttit i vardagsrumssoffan den där kvällen. Jag brukar sitta där. Exakt där. Om det hände att jag satt där och jag hade stått upp- för när jag står upp, den här hålet hade gått direkt på mitt huvud- så det, det, det är lite läskigt. För utanför Aishas fönster har 30 skott avlossats mot bilen med de som Josef och Thomas vill hämnas på. En av dem har träffats och får en skottskada i armen- och bilen den har kraschat in i en trappa upp mot Vällingby centrum- och personerna i den har flytt åt olika håll. Åklagaren Ida Nell berättar sin bild av händelseförloppet- vi kan ju se väldigt tydligt i chattarna när den här skytten, när han åker hemifrån, när han anländer till platsen. Han fotograferar platsen när han kommer fram. Eh, han skriver att han ska eh, träffa de här personerna på, på platsen, de här gårdarna. Eh, och eh, sen så eh, vet vi att det här sker. Och eh, eh, där kan vi se att det som händer är att eh, det är två stycken personer på platsen som eh, skjuter helt besinningslöst. Och det är ju på en offentlig plats och eh, det skjuts bland annat in i ett garage. Och, eh, det är även tre stycken lägenheter då som träffas av skott från det här tillfället. Och man eh, träffar då även eh, en person som eh, sitter i en bil som är då en av de här tilltänkta måltavlorna. Om man springer efter en av de andra personerna han försöker fly från platsen så jagar man efter honom och avlossar ett stort antal skott. Ja, åklagaren i Darnell är säker på att Tammas är skytten. I chattarna kan man läsa att även Tammas flyr från platsen och gömmer sig i väntan på att någon ska hämta upp honom. Han skriver i chattarna, bror, goaren facka, sig. Han skrek bow för tidigt. Tamas nekar till att han har varit på den här platsen och hans advokat har inte velat ställa upp och intervjua i det här avsnittet. Men Tamas är inte ensam skytt. I Vällingby hittar man kulor från två olika vapen så en till person bör ha avlossat skott mot bilen. Men den personen har man inte lyckats identifiera under utredningen. Det vi kan se det är att man pratar om en person som ska vara från Vårby. Och mycket mer har vi inte på den andra skytten. Och mordplanerna de slutar alltså med mordförsök och enligt Ida Arnell så börjar Josef att göra nya planer på att mörda de som han tror avlossade skotten en månad tidigare vid McDonalds. Man kan ju se att, eh, i då, att de är väldigt besvikna över att de har misslyckats eh, med att eh, döda de här personerna vid tillfället eh, och eh, ja, de, är, de är upprörda på, på skyttarna för att de inte har skött sig eh, tillräckligt bra och att de inte har lyckats döda dem. De tycker att det skulle ha ett enkelt jobb att göra det och man börjar i princip direkt efter det här att planera för hur, hur man ska kunna få tag på dem och hur man ska kunna döda dem. Men i november 2020 pausar man mordplanerna, berättar åklagare Ida -Nell. Sen så kommer de inte till, till skott nog mer utan det avslutas med att en av de dömda personerna då... Att han slutade någon slags fred med en av målsägarna. Men att man säger då att ja, det här är en fred. Och så kan vi se i, i chatten att eh, det är inte är så på riktigt. Utan tanken är att man ska ta dem vid ett senare tillfälle. Men att man ska ha en sån eh, påhittad fred då, kan man säga. De slutar alltså pis, som utredaren Elin Lodén uttrycker det. För Thomas och Josef, de har inte alltid varit dödsfiender med de som de ville döda där i Vällingby. De som Josef är övertygad om har skjutit mot dem när Adriana dog. Jag var länge. Hur mm. länge då? Jag länge. vi gick samma dagis. Samma dagis? Ja. Ja, då är det länge då? Ja. Under rättegången får Josef frågor om hur han känner de här tre som han misstänks ha planerat att mörda i Vällingby. Det är hans gamla barndomsvänner. Och hur är det med Jag känner han också med fabriket omgåsman. Nej. Okay. Oh, Samma som mm. Under rättegången får Josef frågor om hur han känner de här tre som han misstänks ha planerat att mörda i Vällingby. Det är hans barndomsvänner. Och de här tre barndomsvännerna det är samma personer som Josef, i alla fall enligt polisen, anonymt tipsat dem som Adriana-mördarna. Något som han förnekar och vi kommer återkomma till det senare. Och alla de här killarna som nu är på olika sidor i konflikten och som alltså är uppväxta i samma område och som gått på dagis tillsammans, de är välkända av polisen. Utredaren Elin Lodén, som vi hörde förut, hon har tidigare arbetat som polis i yttre tjänst i Botkyrka och då har hon stött på dem ofta. Ja men Lite så var det ofta i Norsborg. Var man där och jobbade som polis. Det hände något, man kanske kontrollerade någon... Eh, ofta dök det upp väldigt mycket eh, människor, bland annat flera av de andra då som nu är dömda. Nej men ofta var det att de, de var nyfikna och ville ha koll på vad som hände. En annan kommunpolis i Botkyrka som vi pratat med ger samma bild som Elin Lodén. Att det är personer som polisen, socialtjänsten och skolan känt till länge. Men varken Elin Lodén eller någon annan polis har exakt lyckats förstå varför de gamla vännerna blir ovänner. Um, nej. nej Det är väl såklart varit nyfikna på I utredningen Men vi har kunnat se de här meddelandena Att om någonting har hänt Och de har blivit utskickade i Skychatterna så kan man i alla fall läsa att Josef och Tamas kickat ut de gamla barndomsvännerna från trakten. De kan inte längre visa sig i Norsborg och Hallunda. Kanske handlar det, som många andra konflikter inom den kriminella miljön, om narkotikamarknaden och vem som ska styra den. Det är i alla fall en teori som en polis lyfter. För enligt polisen så håller Tamas och Josefs gäng, som polisen kallar för Norsborgsgrupperingen, på med just narkotikahandel. Ja men min bild av dem är att det är, det är en grupp unga män och eh, de allra flesta är uppvuxna i Norsborg, är ungefär i samma ålder. Eh, och de umgås tillsammans, de är vänner eh, och också att eh, ja, vad vi har kunnat se att de sysslar med kriminell verksamhet, bland annat narkotika. Flera gånger har de varit dömda för brott tillsammans men särskilt organiserade verkar de inte ha varit. Men om man jämför med till exempel vårbynätverket som varit mycket uppflaggat, det eh, var ju väldigt hierarkiskt och tydligt. Eh, här har vi inte kunnat se samma tydlighet utan lite mer löst sammansatt. I chattarna har polisen som sagt sett att Norsborgsgrupperingen sysslat med omfattande narkotikahandel och vapen. Men också hur de samarbetat med andra nätverk som just Vårbynätverket. I mordplanerna vill de också samarbeta med Vårby eftersom de misstänker att de gamla barndomsvännerna som nu är fiender samarbetar med just Vårbynätverkets ärkefiende. Norsborgsgrupperingen skriver... Alby, Fittja, Vårby är med oss bror, men säg inte till någon. Och de tar också hjälp av nätverk från Järva i norra Stockholm för att utföra de här planerna. Och mycket av bevisningen bygger ju, som vi varit inne på, från chattar från den krypterade chatttjänsten Sky ICC. Men det dröjde ungefär ett år efter skjutningen i Vällingby, tills polisen fick tillgång till chattarna och utredaren Elin Lodén kunde börja förstå hur allt hängde ihop. Ja, men man blir lite chockad, man får ju... Man fick en väldig insyn i hur, hur de tänker och kommunicerar med varandra. En insyn som man inte har haft tidigare. Jag har sökt Jag hör på att han var misstänkt för något. För något mord, eller med hjälp på något mord på Adriana. Och jag var på platsen och är intresserad och jag på det. Vi har ju varit inne på det flera gånger nu- det där anonyma tipssamtalet- som polisen får två dagar efter mordet på Adriana- och där tre personer pekas ut. Enligt åklagaren och polisens utredare- så är det ju Josef som ringer. Under rättegången i tingsrätten- säger han så här om det. Sen tänkte jag bara gå tillbaka till det där- eh, samtalet 4 augusti- som vi var inne på tidigare- under sakframställande? Ja. Var det du som ringde det? Nej. Nej. Är du helt säker? Ja. Det här numret som jag pratade om i min sakframställande. Det kopplar ju upp på samma master som det här numret som ringde 112. Jag har inte ringt. det. här var Nej. samtalet 112. Okej. Okay. Den här personen säger också att de har coronamasker på sig i bilen. Så som du har sagt i alla fall tidigare förhörat. Jag vet inte vad säger. Det är inte jag som har ringt det samtalet. Och när tingsrättsdomen föll så har man också fastställt att det är Josef som ringer. Josefs advokat Filip Rudin. Den delen är jag ganska kritisk mot. Därför att, för det första så finns det ingen så att säga, vetenskaplig forensisk bevisning som, som säger att det är honom. Utan utan det talar i någon mån, står det i utlåtandet från NFC att det skulle vara han. En så kallad plus etta. Och det, det är en väldigt försiktig bedömning i någon form av röstanalys. Den andra delen är att, att säga, omfattningen på utredningen är den delen. Det är ju, så att säga, man har jämfört masterna där ett av de här samtalen, eller det här samtalet ringdes med andra samtal som man påstått att min klient har ringt. Och, alltså urvalet där, jag tror vi pratar om tre samtal totalt. Och att utifrån tre samtals samtalsträffar så att säga, i ett, ett av Sveriges mest tättbebyggda områden- säg att utifrån någon form av geografiskt perspektiv- så måste det vara han som har ringt det. Det, det värjar jag mig mot faktiskt. Under Adrianutredningens gång startas ett Instagram-konto med en bild på Josef och namnet i hans smeknamn- följt av Golaren- i profilbeskrivningen står det bland annat att en ljudfil kommer snart och flera bilder läggs upp från ett PM med åklagarmyndighetens logga på där det står att man menar att han ringt det där samtalet. Och det här är såklart otroligt känsligt i kriminella miljöer. Att peka ut varandra för polis och rättsväsende och att det sen kommer ut då offentligt. Och personer som vi har pratat med i de här miljöerna säger att det är citat oförlåtligt att döda ett barn, slutcitat, men att att göra som Josef och ringa polisen, det gör man bara inte. Och att det är läckt ut i offentligheten kommer göra det oerhört svårt för Josef i fängelset. Nu har man ju kunnat läsa om samtalet i förundersökningen ett bra tag. Men när det här instakontot skapas så är det lång tid kvar tills förundersökningen släpps. Så hur har den här informationen egentligen nått ut från utredningen? Josefs advokat Filip Rudin igen. Tyvärr så tror jag att det där har läckt ur förundersökningen på något sätt. Det, det är jag rätt övertygad för, för det där dök ju upp eh, under den tiden som han satt häktad och flera andra satt häktade. Eh, så, att då, så Som jag minns det så, så utgjorde det där del av någon, eh, någon häktningspromemoria i, eh, i, i, i någon del av målet så att säga. Eh, och eh, hur det kom ut på stan så att säga det, det vågar jag inte speckulera i. Sen kan inte jag så att säga, gå ed på att det just eh, har läckt på det sättet men, men jag eh, tror att det har det. Det här var innan åklagare Ida Anell kom in i utredningen så hon var inte förundersökningsledare för det här då. Så hon kan ju alltså inte uttala sig om det här. Åklagare Anna Sverdin hon var förundersökningsledare då och hon har också hand om utredningen om mordet på Adriana. Hon vill inte svara på några frågor om den misstänkta läckan. Advokaten Filip Rudin tycker att det som har hänt är väldigt allvarligt. Då är det ju oerhört farligt att så att säga bli utpekad som att ange personer för det här mordet på Adriana. Och yttermera så är det ju också så att det är ju inte de personerna som den här personen angav som åklagaren har åtalat utan det är helt andra personer. Så att, att åklagarens tes från början var ju att... Söka, söka utreda de personerna. Men nu men har man åtalat eh, en helt annan trio. Och, och det gör ju inte det heller mer angelämt så att, säga, att peka ut någon som då inte ska ha med det att göra. I, I den här miljön särskilt. En av de tre som Josef misstänks ha pekat ut som Adrianas mördare är faktiskt häktad i sin utevar och misstänkt för mordet på Adriana. Men han är inte med i den rättegången som pågår nu eftersom han, enligt vad åklagaren vet, befinner sig i Turkiet och polisen inte lyckas få honom utlämna därifrån. I januari 2023 så döms Josef, Tamas och sex andra personer för mordplanerna och mordförsöket i Vällingby. Tamas som misstänks vara en av skyttarna vid mordförsöket döms till sju års fängelse för mordförsök och framkallande av fara för annan. Och han hade fått ett strängare straff om det inte hade varit för att mordförsöket inträffade innan man tog bort straffrabatten för grova brott upp till 21 år. Tamas advokat Sargon de Basso har inte velat ställa upp på intervju för att kommentera domen. Den första reflektionen är att det är oerhört stränga straff. Det måste man säga. Men det säger Filip Predin som är Josefs advokat. Josef har fått det strängaste straffet av alla inblandade eftersom rätten menar att han varit drivande i mordplanerna. Han döms till 15 år och 10 månaders fängelse för anstiftan till försök till mord och förberedelse till mord. Filipp Predin igen. Han har nekat till brott ska man säga. Så att nekar man till brott så blir man alltid besviken när liksom domstolen går gått på en annan linje. Det är väl framförallt en punkt som, som han och, och även jag funderar lite på eller han kanske reagerar på det och det är att han har dömts för anstiftan av det här mordförsöket och det är det som gör att han ådöms ett så pass strängt straff påstå. Men rätten går alltså på åklagarens linje om att Josef skulle vara drivande i planeringen och förberedelserna inför att mörda de som han trodde låg bakom mordet på Adriana. Det här håller inte hans advokat Filip Rudin med om. Sätt i ljuset av alla chattar och alla andra personers agerande så, så menar jag att den här skjutningen hade ägt rum även så att säga, utan hans bidrag. Det vill säga det här har bestämts helt självständigt och, och därför tycker jag att, att man dömer honom för anstiftan är felaktigt. För att två personerna till platsen i Vällingby använde sig norsborgsgrupperingen av så kallade gåare. Det har vi ju redan varit inne på. Och de här personerna de skulle ju alltså locka dit de gamla barndomsvännerna som man ville skjuta. Och de två som hade den rollen i Vällingby, en 28-åring och en 22-åring, de tillhör järvagänget filterlösa grabbar, FLG, som är ju kopplade till tjottas. Men under rättegången i oktober så släpptes de här två ur häktet trots att den ena var misstänkt för medhjälp till mordförsök och den andra för försök till mord. Rätten tyckte helt enkelt inte att det fanns skäl att hålla dem där på grund av att det inte ska ha funnits risk för fortsatt brottslighet till exempel. Domaren Tore Gissin förklarar varför. Det var inte så att de var med och planerade i någon större utsträckning än det egentligen låg bakom, utan de blev ju två nyttiga idioter, om man ska kalla det, för att, som såg till att de som utförde skjutningarna visste om att offren skulle komma på plats. Så det hade väl en viss betydelse också när vi, att vi inte häktade dem. Alltså med tanke på risken för fortsatt brottslighet, och plus då förstås att de inte hade. Tidigare domar som gjorde att man kunde bedöma att det fanns risk för fortsatt brottslighet. Tore Gissin trycker också på att det inte heller var obligatorisk häktning i de här fallen eftersom de var misstänkta för försöksbrott. Men framförallt gick man alltså på att de inte var dömda för grov brottslighet sen tidigare. Det är ju inte helt ovanligt att misstänkta släpps mellan rättegång och dom. Det händer ibland och det brukar ju vara en fingervisning om att de inte kommer att dömas för brottet eller att man redan suttit den tiden i häktet som man skulle få avtjäna i fängelset. Men när domen faller så döms alltså även de här två till långa fängelsestraff. 28-åringen får 6 år och 10 månader för medhjälp till mordförsök och 22-åringen döms till 8 år och 11 månaders fängelse för försök till mord. Men trots det så häktas de inte nu heller. Jag har inte varit med om det tidigare vad jag kan minnas att man har dömts till ett så här långt fängelsestraff och inte varit häktad. Åklaren Ida Arnell tycker att de ska häktas vid en fällande dom men tingsrätten kommer fram till att det inte finns en risk för fortsatt brottslighet trots att samma tingsrätt slår fast att de två dömda tillhör ett kriminellt nätverk. Det här innebär att de därför kan vara på fri fot tills de blir kallade till att avtjäna sina straff vilket skulle ske efter en eventuell hovrättsdom. Domaren Tore regissin igen. Även om de har kopplingar till kriminella nätverk så måste man ju ändå ta hänsyn till varje individ och göra en, en, en särskild bedömning för varje åtalad. Och där får ju faktiskt belastningsregistret väldigt stor betydelse. Men jag kan väl säga det att det är en rätt grannlag och uppgift att avgöra de här frågorna när det gäller så pass ingripande åtgärd som att häkta, behålla någon häktad. Domaren Tore Gissin säger alltså att belastningsregistret att de inte är dömda för grov brottslighet tidigare spelat en roll här. Men han säger också att beslutet hade kunnat bli annorlunda om åklagaren angett flyktfara som ett skäl till varför de skulle vara kvar i häkte. Och då är ju tingsröten låst av det. Då kan vi inte säga att nu får de så höga straff. Då är det klart att det är risk att de sticker. Så då häktar vi dem. Det får vi inte göra. Och så här svarar åklagaren i Darnell på varför hon inte angav flyktfara som ett häktningsskäl. Det hade jag naturligtvis kunnat täcka upp med. Men min uppfattning var att de här återfallsrisken var så pass stark att. Jag kunde inte se att för det fall de här personerna skulle dömas så fanns det i, i min värld inte att de inte skulle häktas på återfallsrisk. Men nu blir det nya turer efter domen. Ida Anell överklagar till hovrätten som ger henne rätt. Nämligen att 22-åringen och 28-åringen ska häktas. Och efter det här beskedet så kommer 22-åringen som dömdes till mer än åtta år- han kommer in frivilligt men 28-åringen som fick nästan sju års fängelse. Han har inte dykt upp än. Domaren Tore Giss innan det ändrade beslutet. Det är svårt och det visar ju sig att tingsrätten gjorde kanske inte den allra briljantaste bedömningen med tanke på att hovrätten ändrade. Men det, det, det är inte så lätt alla gånger. Nu blev det så här och det ändrade hovrätten på. Vi har varit i kontakt med 28-åringens advokat och han vill inte kommentera det här mer än med att hans klient förnekar brott och kommer att överklaga domen. Men varför han inte har inställt sig eller vad han har för tankar om tingsrättens och hovrättens beslut vill han inte uttala sig om. Och Klarin Ida Nell igen. Till att börja med så ska de ju få in honom då sen och sen kommer ju hovrätten pröva det igen. Exakt vad man gör det kan inte jag svara på men jag förutsätter att man letar efter honom. Och Josef och Tamas, de har överklagat sina domar. Och det lägger bli fler överklaganden. Den där kvällen den 7 september 2020 i Vällingby- skottskadades en av måltavlorna i armen. Precis som när Adriana mördades sköt gärningsmännen vilt omkring sig- och risken för att någon annan som inte har med konflikten att göra- hade kunnat skadas var stor. Utredaren Elin Loden Nej men det är fruktansvärt Det är fruktansvärt Det hade ju Lika gärna kunnat vara andra personer Som blev skadade Även vid den skjutningen i Vällingby Det är många skott som gick av Ja, för det var tre lägenhetsfönster i området i Vällingby som träffades av kulor. Och i domen mot Josef, Thomas och de andra så konstaterar man att det funnits konkret livsfara för Aishas familj. Ni vet, hon som fick kulan in i sin lägenhet. Och även om Aisha tycker att det är bra att de som sköt mot hennes lägenhet nu är dömda så är hon fortfarande rädd. Jag kan inte säga att det gör mig mindre rädd för de som gjorde det, vi har, vi har ingenting att göra med dem. Så det kan hända med andra. Kanske andra gänggrupper. Jag, jag kommer vara mindre rädd om jag hör att alla har slutat. Att alla har ändrats. Kanske de har andra aktiviteter. Att de har lämnat gängen. Sådär. Det är det, det som kan göra mig mindre rädd. Och sedan hennes lägenhet träffades av skotten så har han inte velat vara i vardagsrummet när mörkret fallit. Eller ens vågat gå promenader på kvällarna. Du vet, det var inte lätt. Jag blev deprimerad och jag var, jag var jätterädd. Jag var jätterädd för att jag tänkte så här, jag var hemma. Jag har ingenting att göra med den. Det kan hända samma sak om de springer runt här och skjuter varandra. Aisha berättar att hennes äldsta son försökte lugna henne. Mamma, vi har ingenting att göra med det. Du ska inte bli rädd. Men jag säger till honom, men jag, jag hade kunnat vara i vardagsrummet. Och han säger exakt, du planerade inte och de planerade inte. Men det hände. Och det var inte bara våran lägenhet, det var tre. Så han säger att... Om det händer plötsligt, det kan hända alla människor. Och Aisha, hon hoppas att ingen annan ska behöva vara med om det som hon har varit med om. Jag bara önskar om de här ungdomarna kan tänka på deras liv. Att det är fint liv. Att de har mer eller andra saker att göra. Det ska inte vara, ska inte vara om pengar eller märkeskläder eller skor eller allt. Tänk att de är unga, de är snygga- man förlorar livet utan att utnyttja livet och det påverkar inte bara dem själva utan också föräldrar, familj, släktingar och andra. Du har lyssnat på Petri Krim om hämndskjutningen efter Adriana och hur barndomsvänner blev dödsfiender. Producent var Lars Truvedson och ljudtekniker Jon Hörnqvist tipsa oss gärna på p3krim1sverigesradio.se eller 073 461 2915 och det numret gäller också på signal och följ oss på Instagram också där heter vi petrekrimpodden och där kan ni också skriva till oss. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.